Оставаме на тази територия, в която изкуството се пресича с социума и с социалните проблеми. Премълчаното разказано като социално приключение в бездната на насилието. Това е спектакълът, който театралната режисьорка Възкресия Вихарова, доцент Вихарова, преподавател и в Новбългарския университет ще представи в Пловдив. Добър ден! Здравейте, здравейте. А, Нека първо да се потопим за миг в атмосферата на спектакъла. Капотици, пътпети, опари, на снява как ще се произнесе <тесвят> съда. За убийство на непълнолетен дава 12 години. Съедини за убитство, и съпиша, няко, да тън Стана на пънайсът Иска да знам всичко за тунела Бившито обръщава на тървай Защо се мислите да за търсито веро Като че леко издали като? Тунелта, тунел Е гръптълно място Едно мръзисно място Искам да знам всичко за деня, е, В който Цветан беше убит И както каза Когато Цветан беше убит Всички виката, когато убихте Цветан а ти така отдалече, когато цвета му беше убит, с 12-годишния цвета на живота приключи в този марчин тунел на Бота в шосе. Тук на място, известно като обращава на трамвайте с номер 22, компанията от Мълчугания прекарва много от свободното си време, скрити от хорските очи да са вършили и забранени неща като това да пушат. Правили се го и на други места, например до мене на 16-годишният, на когото по-малките са искали да подържават. При тези сбирки цвета успява да щупи и стрък марихуана, който Борислав Бото отглежда в сексия на балкона на апартаменти. От това избоява цялата злоба, която той е таял към детето, което живее в по във къща от него и расте в семейство с двама родители. Завист, насилие в рамките на детството една взривоопасна комбинация, в която влизаме с инструментариума на театъра. Доцент въскресия Вихарова е на телефона, Янко Велков също, който пък прави в рамките на този мащабен проект един театрален 24-часов маратон. Но първо към доцент Вихарова какво представлява премълчаното разказано пътуваща сцена? А, това е един проект, който е част от културната програма на Пловдив 2019, носи името на първия спектакъл, който направихме, преди дори да мислим че ще продължиме в тази посока да работим. Примолчаното разказано, който беше адресиран към така да се каже присъединяването ни към битката за ненасилие върху жени. докато това, което чухме сега заедно с вашите слушатели е част от премиерния спектакъл, който ще бъде представен в град Пловдив който е съставен по документални материали, разбира се, пречупени през визията на артисти, анализатори, с различни техники. Сме се опитали да направим коментар с безкрайен респект към болката и мъката на хората. На моменти споменаваме истинските имена, на моменти споменаваме само истинските събития, а другото го премълчаваме или продължаваме нататък, създавайки само един казус който съществува във времето и в географската ширина. Така че това, това е нашият проект. Аз сега, говоряки много често и представяйки проекта си, помислих, че това е един пакет социална услуга с, с театрални средства, която театърът, който управлявам, Университетски театър на нов български, представя себе си. Представя позицията си и обединява поредица. Голяма група вече стана артисти, които по различен начин, с различна форма се присъединяват и за различна дължина от време, разбира се. някои го превръщат в по-дългосрочна кауза. Други просто ще бъдат заедно с нас на проекта. Може би ще останат, може би ще си тръгнат. С едно изречение, защото ще можем да продължим този разговор след кратките новини по Хоризонт. Да ви попитам, доцент Вихарова, ние видяхме, че домашното насилие е една от големите теми в този ваш театрално-социален проект потъна в сянката на един фантом, фантома на така наречения джендър. И а, този термин продължава да взима жертви. Домашното насилие също продължава да взима жертви, именно заради невъзможността да разберем какво ни се случва, а, водейки, водейки битка за нещо, за нещо друго. Какво може да направи театъра в това отношение? Изваждайки това е като едно вглеждане в определен казус и увеличаването му като събитие, като детайли, като отговорности, като позиции вътре. Увеличавайки го и продължавайки го леко, разтягайки го във времето, даваме възможност на всеки, който го слуша и гледа, да остане по-дълго в пространството на това събитие и разчитаме точно на това по-дълго оставане, че започват процеси на премислене, на съпричастност, и на анализ. Докато прочетената новина, погледа се плъзга много кратко. Охото я чува мимоходом. А сега, просто както казва един герой, който работи Янко с него през април в Пловлих, ами театър е такова нещо. Идваме, сядаме и чакаме да почне. <съкълзваме> <съкълзваме> Добре. Още минутка по голямата тема за връзката между социална дейност, темата за насилието в семейството и в училище и театъра. Доцент вскресия Вихарова е на телефона заедно с Янко Валков Янеца, който пък прави театрален форум-маратон в Пловдив, в рамките на програмата Пловдив 2019. Доцент Вихарова, кога е основното представление, което предстои в рамките на календара Пловдив 2019? Но, другата ние, седмица? Да, ние започваме на девети. Откриваме с представлението си «Премълчаното и е разказано», но премьерните ни спектакли са на 12 и 13 април и на 13 е събележително да знаеме, че завършваме с «Дръмен бас парти». А е заедно с нас, който е първият артист, така, от този бранш присъединил се към платформата Артисти за ненасилие в проекта. Артисти срещу насилието е една платформа, която се ражда в а, рамките на тази театрално-социална инициатива. Очакваме с нетърпение това, което ще се случи в а, Пловдив. Сега към Янко Велков, който пък а, на 10 април, доколкото виждам в програмата, а, ще реализират, този особен формат, театрален маратон, ако спреш да ме биеш, мога да ти помогна да си напишеш домашното. Янко, какво е това? Ами, знаете ли, аз малко да кажа за форум театъра, Той е особена форма, която е с, с малки пиески, в която се включват публика и актьори и чрез обща сила се достига до различни други гледни точки от това, което е заложено в пиесата. А именно там винаги е, има, как да кажа, се коментира казус от училище, елитаралния живот, който е свързан с насилие, в случая с насилие в училище. И това, ако да ми биеш, мога да ти помогна, е извод, т.е. Достиган, достиган заедно с актьори и ученици, които тогава бяха публика и някакси съвместно с тяхна работа се стигна до това, като, като разрешение на казуса. Е. Всъщност, а, когато се влезе в формата на театъра, по-лесно ли става изговарянето на един социален проблем? А знаем, че изговарянето е пър... първата стъпка към решаването му. О, разбира се. То, то, то, не за друго, а защото средствата на театъра и самият театър, който ни може да не е в театралните зали, както се случва. При нас много често играем в класни стаи и така, но самата атмосфера самите принципите на театра дават една защитена среда, в която всеки се чувства по-спокоен -по да коментира и да изказва това, което е свързано с преживените емоции от, като свидетел на насилие и от от това, че той бил самия потерпев или бил насилник някога в живота си и нещата стават много по-лесно и много по-безболезнено, искам да кажа. А, Янко Велков, кога са а, тези а, ключови моменти в а, времето и в пространството? Къде е в Плодив и кога а, ще се състои този театрален форум Маратон? На 10 в Баня Старина започваме в 11 часа и следващите представления те са подредени. Той маратон, защото те са няколко представления, носят друго. В програмата ги има, нали? А, смисъл маратори, защото наистина са някакво представление Ни не знам колко горе-долу ще продължи, тъй като самото представление е доста на импровизационен принцип, тъй като, нали, казвам, че се включват и, и, и тези, които гледат, и тези, които играят. Така че нагоре-долу са час-час и половина е за представление, там някъде. И в а, този формат а, всъщност се размива границата между гледащ, преживяващ, съпреживяващ и участник в Точно театъра. Точно така е. В един момент тези, които само са като зрители, те започват и да участват, винаги са човек. Благодаря на Янко Велков и на доцент Възкресия Вихарова. Един а, любопитен формат, важен за разбирането на човешкото формат, който идва с инструментите на театъра в Пловдив 2019